Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaže plemeniti gospodar sur Rum: "Ubin ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Onjegove Allahove ajete dokaze spadaj to da od vas stvara žene vaše da biste se uz nji smirili. Da biste se smirili, da biste spokój našli. Da biste bili staloženi u životu. Allah je ademu u džennetu dao da ima da jede i da nikad ne bude gladan, da nikad ne bude žedan, da ima odjeću i dao mu je plemeniti gospodar da nikad ne osjeti toplinu, vrućinu i hladnoću. I pored toga Allah je rekao on vas je stvorio od jednog čovjeka njemuje od njega drugu stvorio da bi se uznio smirio pa je trebalo ademu u džennetu da ima drugu uz koju će se smiriti. Zatim u ovom ajetu sure Rum kaže plemeniti gospodaru je ja'ala bainakum mudda wa rahme i on između vas daje ljubav i samlost. Ljubav i samilost su dva stuba braka, koja, ukoliko su jaka i ispravna, brak bude sretan, supružnici staloženi i smireni, brak uspješan i dugotraja. Ukoliko jedan ili oba ova stuba budu narušeni, u toliko bude narušen i taj brak. Ako postoji ljubav, a ne postoji samilost, brak je narušen. Ako postoji samilost, a ne postoji ljubav, brak je urušen. Mora postojati i jedno i drugo. Ljubav, psihička, ali i tjelesna. Samilost u svemu onome u čemu je potrebna, a naročito onda kada se griješi. A neminovno je da se griješi. I to Tako će biti nama u životu, a i drugima, ajet, dokaz gospodara i spokoj, smirenost u našim životima.